Вся та краса вишуканої оздоби в моєму оформленні милувала зір, і коли думалося, що все те зроблено братами і сестрами, любовно і безкоштовно для Божої слави, те розчулювало мене і радувало. Хотілося постійно дякувати Богові за свободу, яку Він дав своєму народові, що ми побачили своїми очима те, про що говорив Дух Святий у ті страшні часи, які ми переживали. В яких думали, що вже не буде свободи ніколи. І важко тоді було вірити в те, що говорив нам Дух Святий, що навіть з вікнами відкритими будемо ще колись славити Бога. Здавалося, як то може бути, щоб з відкритими вікнами проводити богослужіння? А Бог дав набагато-багато багато більше того, що до наших вуг доходило. Я мав коли над тим всем роздумувати, ті роздуми і всі побачені переміни, які прийшли, вдохнувняли мене на подячні молитви. Всередині молитовного будинку, особливо ночами, при перегашеннім світлі зал здавався якимось величним неземним приміщенням. Тьменно освітлений дугообразний передок з підвищенням для хору під вигнутою стелію бачився дійсто центральним місцем зали. Гарно оздоблена карнизами і ліпкою арка над басейном. Малосвітленому нічному мороці відкривала отвір, наче кудись в таємничу далину, яку створювала майстерно намальована картина на задній стіні. Та арка над басейном була серединою архітектурного ансамблю, по бокам якої зліва і справа були ще дві ніші, які імітували теж арки. Вони були з'єднані між собою карнизами і ліпкою і складали разом одноцільний ансамбль. Над ним уліплені оваліподібні рамі була намальована Голгофа з ледь помітною дорожкою до її вершини, де була пролита кров нашого Спасителя за наше спасіння. Та фреска була обрамлена терновим вінком. І все разом дуже багато нам говорило, а під нею рельєфними буквами було викладені слова «Любов'ю вічною я полюбив тебе». На тому же підвищенні для хору знаходилася і кафедра, звідки під час служінь лунали через божих служителів слова благодаті розп'ятого Христа. Коли я в нічній порі залишався сам з собою і моїм Господом у тій святій тишині, і лену спраглими думками до престолу благодаті, від всього того, що оточувало мене, дух мій відкривався для Бога. Я приклоняв коліна свої у центральному проході зали, і в смиренні мого духа починав хвалити Бога та поклонятися Йому в душі. Перешкод для такої нічної зрівноваженої молитви не було. Я міг молитися годинами. Часу було досить, і ніхто не перешкоджав. Чи було, що стільки до Бога говорити? Було. Мав велике задоволення пригадувати все минуле і дякувати Богові за те, що він був зі мною і всюди рівняв переді мною дорогу то були молитви великого духовного задоволення, а не муки. Я плакав з радощів, обмиваючи сльозами, пригадуючи Божі благословення, які Він давав мені. Осознавав, що то були не мої заслуги, а велика Божа милість до мене. Я визнавав те перед Богом і приймав як незаслужену милість. Приймав з радістю, і вона не була притворною. Бог бачив моє серце, і та можливість, яку я мав стояти, так у нічній порі перед Богом, була дарованою Божою милістю мені. Інші не мали такої можливості, а мені Бог дав. Я не боюся про те говорити і так стверджувати, як воно було, тому що так було. І від того я мав такі молитви. Я не тільки дякував Богові, а не разі гірко плакав у розкаянні за свої помилки, а порою і провини, які випадково все ж бували у моєму житті. Плакав за дітей, за кожного окремо, а за декого поособливому. Знає тільки Бог і я. Скільки було пролето гарячих, щирих сліз за когось. І Бог почув ті молитви. Я не кажу, що тільки мої почув, і сталося так, тому що я просив. Я знаю, скільки молилася моя дорога дружина, ваша мама і ваша баба. Ті молитви наповнювали одну Божу чашу, куди вони Сходилися разом і від мене, і від дружини. Але вона не мала тієї можливості, що я. Слово в мене зайшло про мої молитви, які я мав у тій благословенні Богом обстановці, в зібранню, тому що я про ту пору описую. Коли я вже підіймався з моєї молитви, мене тягнуло до музичних інструментів. Сідав за піаніно чи за синтезатор Ямаху, який знаходився біля пульта на балконі, і з душі відливалися чудові мелодії через клавіатуру інструментів. І ті мелодії впливали на мій слух і чуття мого духа, і я мав невисказану насолоду. Я плакав з радості, а також скорботи залежно від змісту пісні, яку виконував. Особливо на мене впливали мелодії органного, визнаного церковного звучання. Коли в такі нічні пори виходив на подвір'я, мої благовійні чуття перед Богом не зменшувалися, а ще більше звеличувалися. Нічне повітря зволожене благодатньою росою Робило моє дихання легким і глибоким, освіжало чутливість всіх органів. М'яка бархатна темнота приємно ласкала стомлені очі, обличчя і навіть краще думалося. Коли я піднімав свій зір в бездонне небо, між зоряні світи, думки мої наче розковувались, їм ставало ширше і я лину в ними в безбежну широчинь сотних незвіданих просторів, приближаючись до Бога. Денні перешкоди невідкладних дум і гамеру людей були відсутні. Все спало, здавалося, і стомлена земля вдалині нічного спокою з задоволенням зітхає від відпочинку. І те зітхання уявною чарівною хвилею задовільно розлягалося полями і стихало в берболозах біля річки. І багато-багато інших приманливих прикмет глибокої ночі приємно ласкали чутливу душу, в якій народжувались чудові божі акорди і переходили в пісні хвали і бездонної жаги до Бога. І хоч словами, а хоч тільки думками злітала з душі молитва до Бога. Молитва чуття, якої не опишеш, то справжнє Боже царство опускалося і осідалося в душі. Ми, люди, потомлені, побиті життям, з круговертій спокус, знеможені від всього, лягаємо і просипаємо ту єдину пору, в який так легко дихається небом, і навіть не знаємо того, що ми втрачаємо. Проте знає тільки той, хто пережив таке, і то тільки той, хто зумів налагодити свої відношення з Богом. В такі пори то було Боже царство у душі. Май великої радості на світі не може бути, як мати справжню сполуку з Богом і розмовляти з Ним. Якщо хтось з моїх дітей чи внуків не розуміє, про що я пишу, і, можливо, думає, що я перебільшую і прикрашую, я таких просю, не гнівіть Бога. Якщо хтось не достиг чогось, і в нього немає того, чи ніколи не мав, то це не говорить про те, що такого немає у світі, що таке не існує. Якщо ви мене не розумієте, то знайте, що ви ще не знайшли той справжній скарб, який закопаний. І для його придбання потрібно копати, щоб знайти його, продати все своє, і тільки за таку втрату ви придбаєте подібне. Тоді будете щасливі, як був я, і будете знати, про що дідова мова. Моя щира порада вам, щоб ви всі непримінно заплатили ту ціну своїм повним посвяченням себе для Бога, і мали теж те, про що тяжко описати словами. За пів ціни те не дається». Марно люди блукають, не знаходячи повного щастя в Христі, тому, що не все своє кладуть на Божий жертвенник. Залишаються духовними каліками на все життя тільки тому, що не хочуть покинути все, що засмучує Святого Духа. Якби мені Бог не дав був такої вільності, я би не мав був і такої можливості. Мати час і таку тишину. Я би був, як і всі інші, пригнічений трудами і журбою життя, і не мав би можливості добратися до такого блаженства. Хто з читачів обуслугачів може вигородювати себе в думках, що якщо я не маю такої можливості, то я і не можу до такого досягнути». Якщо ти читачу чи слухачу дійсно так думаєш, то я хочу заперечити тобі, що воно не так. Пригадай, як я описував мій стан, який я був замучений і прив'язаний марнотою у служінню людям. Здавалося, від того не відірвешся. Таке життя, така доля і все. Але Бог дає спрагалому. Блаженні, спраглі і голодні правди, бо вони наситяться. Пригадай, як я молився, як прагну такої свободи. Я по-справжньому був голодний і спраглій волі, щоб мати таку близькість з Богом. І Бог дав. Він як дає, то дає більше, як ми сподіваємося. Але потрібно по-справжньому хотіти, дуже хотіти». І так просити. Я мав улюблені місця, де мені по особливому було добре, про одне таке хочу писати. Вихід з зали молитовного будинку був на північ, троє двойних дверей виводили на дугообразну веранду, з якої, по обох боках, були теж дугою. Вигнуті ступеньки з бетонними перилами. Та веранда була на висоті росту людини порівняно з площадкою, на яку зводили ступеньки сходів. А бетонні перила проходили по краю веранди, поміж постаментами, на яких стояли вісім спарених колон, по дві на кожному. У верху між парами колон були дугообразні арки, над якими був балкон. Та дугообразна віранда з колонадою і арками між колонами створювала привабливий архітектурний ансамбль. І ночу від надвірнього освітлення виглядала величаво і дуже гарно. Я любив стояти на веранді, опершись на пірила, і дивитися на північ. У отвір між колонами мені відкривався чудовий нічний краєвид. За селом, за річкою, мовчазно спочивали поля.